We stand, as we are, on the border of our country. We are in the middle of the river, and Bosnia Ovi brda, rodnih dola, do arša se, e zančuje, inša Allah, i čuće se, kunemo se, dok bude. Gospodaru, tebi hvala na tu. Islams come Odbeşike Do mezara Na vom Sırtzu Gaziz come Odbeşike Do nam da e o te očuvamo bledamo staje im sahibija ovazemla zadojila kolko časnih je šeida sve Ješeida sve bez suze zagrlila. Je min čvrsto ti dajemo, svoga dina ne gubimo. Bosno i svaku stopu. Nih dola do arša se E začuje Inša Allah i čuće se Bosna u glas poručuje Alhamdulillah, Rabbil alameen wa fudal as-salati wa tumbu taslimi ala rasooli allahi وسلم ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallama tasliman kithaira As-salamu ala pripadu allahu jalla shanuhu Donasimu sallawati sallam Nupaslinika allahu wa sallanika muhammada sallallahu alaihi wa sallam Kaj uzvi shanika allaha subhanahu wa ta'ala Ya ayuhil ladhina amanu uttaku haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Wa bi kubiriyata Buaitis allaha jalla shanuhu istinskom bogobojaznošću i da mojete umrati osim kao pravi muslimani. Allah s.w.t. molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, danas ćemo se družiti sa komentarom nekoliko kuranskih ajeta koji govore o propisima ili tačnije sa nekoliko kuranskih ajeta koji govore o propisima vezano za nasljedno pravo. Tako da vam ova predavanja će biti možda malo teža i napornija od drugih predavanja, ali nadam se da ćemo svi zajednički od toga imati koristim. Isto tako mislim da veliki broj od vas do sada možda nije imao priliku da sluša nešto posebno predavanja na ovu temu, temi nasljednog prava. Međutim i mi sami znate da je tema nasljednog prava jedna od važnih i bitnih tema unutar islamskog prava ili da kažem unutar islama uopšte. Postoji više hadisa Allahog posaniha sallallahu alaihi wasallam u kojem se govori o važnosti nasljednog prava. Međutim, ja ću pokušati da danas, jutros u ova naša naredna tri predavanja skratim što više mogu, da skratimo ali u smislu ipak da izađemo a da smo naučili nekoliko stvari vezano za nasledno opravo. Tako da na samom početku bih vas zamolio da dobro obratite pažnje, da dobro slušate ova predavanja i da pišete ono što ću vam govoriti. Znači, ova sada predavanja, nisu ono predavanje u smislu ja pričam i slušati, nego ovo je sad predavanje gdje učimo. Znači, ićemo jednog po jednog naslednika, na kraju ćemo možda onaj od vas koji budu dobro pratili, moće i da riješe neka pitanja, neke zadatke, ali ova predavanja najviše od prilike liče na predavanja iz matematike. Znači, ako te nešto malo mi mojiđe, gotovo. Znači, jedna stvar, te maši, nisi je konto izađi, pi kafu, nemoj se zamarati dalje. Znači, zato vam kažem, obratite pažnju, a ja sam se potrudio, da vam skratim i da vam, da vam na što lakši način ove stvari pojasnim. Ja sam za vas bio pripremio jednu skriptu, međutim, pošto sam sam njel završio tek si noć kasno, nismo bili u prilici da vam svima to iskopiramo, ali nadam se da ćete se još više okoristiti pisanjem. A do ovoga možete doći nekada kasnije. Draga braćuca, da je u pitanju nasljedno pravo, postoji nekoliko pitanja, postoji nekoliko mesela koje su vezane za ovu nauku, prijednago što dođe do samog prijednago što dođe do same podjele i metka. Naći sada govorimo, počinjemo sa govorom o tome šta radimo sa čovjekom, odnosno šta radimo sa njegovim imetkom kada umre. Čovjek kada umre i ostavi iza sebe imetak prije enogo što dođe do podjele njegove imovine, rade se, se nekoliko stvari. Prva stvar je da se čovjek opremi. Odnosno, opremanje medita biva iz njegovog imetka i nije obaveza ljudima koja je njegova rodbina ili ljudi koji se nalaze oko njega, da oni svog imetka opreme Mejita, nego opremanje Mejita biva iz njegovog vlastitog imetka. Nakon što se Mejit opremi, dolazi do druge stvari, a to je vraćanje dugova. Ukoliko se je desilo da je čovjek imao dug, znači bilo da je hak, odnosno pravo ili dug prema robovima ili prema Allahu subhanahu wa ta'ala dug se odma nakon opremanja izdvaja iz njegove imovine znači ako je imao obavezu da da zakat da se zakat, ako je bio nekom je dužan, vrati mu se vrate se te pare treća stvar koja dolazi je koja? Kto zna od vas? Prije podijela imetka je vasijat oporuka. nači ispunit će se njegova oporuka, vasijat. Znači, ako je čovjek ostavio oporuku da se jedan dio njegov ime, njegovog imetka dadne u tu, i u tu svrhu ili da se dadne tom i tom čovjeku, znači, izvadiće se ta količina novca prije nego što se prije nego što se imovina počne šta? Što se počne dijeliti. Normalno pitanje vasijeta, pitanje oporuke, je da kažemo jedno široko pitanje i postoji dosta pravnih pitanja, dosta fikskih pitanja koje su vezane za vasijet. I islamski učenjaci su čak pisali zasebna dijela u kojima se govorilo o propisima vasijeta. I u svakoj fikskoj knjigi knjizi imate babulu vasijeta. Poglavlje o vasijetu. Međutim, neke ili neka od glavnih pitanja vezana za vasijat jesu da vasijat ne može biti više od trećine. Da vasijat ne može biti više od trećine. Jer poslanika alaihissalatu wasalam je rekao vasolus, vasolus o kathir i trećina, a i trećina je mnogo. I se kaže Adisu da ostaviš svoje nasljednike bogatim bolje nego da ih ostaviš s romašnim. Međutim, ukoliko neko želi, može da oporučit sa trećinovom mjetka. Ukoliko se desi da neko oporuči više od trećine, to se neće ispoštovati. Ispoštovat se samo jedna trećina. Naprimjer, čovjek rekao, pola svog mjetka dajem to mi to me. Hoćemo li pola njegovog mjetka da to mi to me? Nećemo. Daćemo koliko? Daćemo trećinu. Znači, taman čovjek da kaže trećina ili više trećine, ispoštovat će se samo jedna trećina. Sljedeća stvar vasijat ne može da bude da se poruči nasledniku, onaj koji već nasljeđuje. Kao što ćemo to pojasniti i spomenti ko su to nasljednici. Znači, na primjer, čovjek kada umre i ostavi sina, sin ga nasljeđuje, čovjek ne može da kaže... I ostavljam to i to, odnosno vasijat činim svom sinu. Jer poslanika, aleyhissalatu wasalam, kaže, la vasijat ali varif. Varif, odnosno nasljednik, nema vasijata. Nema vasijata, znači ne može njemu da se učini. Jer on svakako, on svakako šta? Nasljeđuje. On svakako nasljeđuje. Međutim, može da se desi da drugi nasljednici dadnu saglasnost, Kada pa se njemu mimo njegove hise dodaje ovo. Međutim, osnovi, znači nema vasijata onome koji već nasljeđuje. Znači ove tri stvari, to je opremanje mejita, vraćanje duga i vasijat, su stvari koji, koje se čine prije nego što dođe do same raspodjele i metka. Kada se s ovim stvarima završi, kada se s ovim stvarima završi, onda tek dolazi do raspodijele i metka. Kada su u pitanju šariatski dokazi vezano za naslednike, odnosno za nasledno pravo, većina ove nauke se temelji i gradi na samo tri kuranska ajeta. Znači ovdje možete vidjeti da kažemo na jedan način jednu nadnaravnost, a, da je, a to je da je jedna čitava nauka o islamu, da ne kažemo jedna od najtežih islamskih nauka, da se gradi samo na tri kuranska ajeta. I to su tri kuranska ajeta sa kojima ćemo se danas družiti, a to je 11. i 12. i 176. ajet sure en nisa. 11. i 12 i 176. Je ajed sure Nisa. E, u osnovi, nasledno pravo kada se uči, nauči se od odmah sa dokazima. Do u smislu da naučiš muž nasljeđio toliko radi riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, nego nasledno pravo se uči, da se uči naslednici, vrste naslednika, a poslije čovjek, koji želi da se vrati na dokaze, vraća se na dokaze. Zato što je nasljedno pravo teže od svih drugih fikskih poglavlja, još kada bi se, da kažemo, na sami početak stavilo da se uči sa dokazima, maloko da bi ga razumio. Međutim, kažem vam da većina pitanja i mesela iz nasljednog prava da se gradi, odnosno da se temelji na samo tri kuranska ajeta. I to je 11. i 12. prava i 176. 176 ajd sura Nisa. Uh, Ostalo se grade na nekim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim opet čije broj mali i na nekim predajama ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njihovim presudama za vrijeme života Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem smislu da, je, da su presudili tako i tako da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem bio živ i da je na jedan način potvrdio tu njihovu presudu. Iako je oko neki pitanja nasljednog prava došlo i dorazilo ženja među samim ashabima Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve sellem kao što je slučaj braće kada se nađu braća i kada se nađu djedo. Naprimjer, ako umre čovjek, ostavi djeda i ostavi braću. Da li će nasledživati ili neće. Po mišljenju jednog broja ashaba, djed isključuje braću. I to je mišljenje ispravno. I to je mišljenje Abu Hanife, rahmatullahi a'alehi. I odabiroga veliki broj islamskih čenjaka, ako što je šehehul sam ibn Taymih i drugi. I drugog broja ashaba, kao što je mišljenje Zaid ibn Sabita, da djed neće isključiti braću, nego da će nasljeđivati znači, i jedni i drugi da će imati pravo u naslijest. U svakom slučaju, znači, bitno vam je da zapamtite da znate da se većina ove nauke temelji na samo tri kuranska ajeta i to je kao što sam vam rekao, 11. 12. i 176. ajetu Sure Nisa, zatim na nekim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i zatim na predajama, odnosno presudama i praksi ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam mi ćemo se ponajviše zadržati kada budemo govorili o dokazima na ova tri kur'anska ajeta jer u osnovi ćemo tumačiti ova tri kur'anska ajeta međutim u smislu da ćemo spominjati nasljednike i da ćemo govoriti gdje se nalazi dokaz, odnosno gdje dokaz ova tri kuranska ajeta, a ne da ćemo ići da uzmemo ajet i da ga tumačimo. E, ono što je također bitno, jeste da znate na samom početku da spomenemo vrste nasljednika u islamskom pravu. U islamskom pravu postoje dvije ili tri vrste nasljednika, ربا ورثنا سنسمي كاسوب اصحاب الفراиз اصحاب الفراиз الى اصحاب الفريضه ناتشي първа врста се зову اصحاب فريضه الى اصحاب الفراиз начи код нас начи код што је култура кај Znači, misli se na naslednike kojima je određeno, kojim, kojima pripada određen dio. Znači, misli se na naslednike kojima pripada određen dio koji je određen Kur'anom ili sunnatom Allahovog posanika sallallahu alaihi Sallam. Kao što je, na primjer, slučaj sa, na primjer, mužem da nasljeđiva pola u jednom od situacija. Allah jelala šanohu kaže, وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ Vama pripada pola ono što su ostavile vaše žene. Znači muž spada, na primer, u ovu vrstu nasljednika. I na primer, nena, jer od ušlu sunnatu posanika sallallahu alaihi wa sallam, da je posanik rekao da nena nasljeđiva sudus, da nasljeđiva jednu šestinu. Znači, ono što je bitno da znate, znači, prva vrsta naslednika se zovu Ashabul Farais. I to su koji naslednici? Naslednici kojima pripada određen, znači, zna se koliko, jel pola, jel četvrtina, jel osmina, pripada im određen dio koji je određen Kur'anom il sunnatom Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Druga vrsta naslednika se zovu Asaba, al-asaba. Zubusa asaba. Al-asaba. Tusu naslednici koji nemaju određen dio da im je određen Kur'anom ili sunnetom, nego uzimaju ono što ostane od imetka nakon prve vrste nasljednika. Znači asaba su nasljednici koji nemaju određen dio u Kur'anu i sunnetu nego oni uzimaju ono što je ostalo od imetka ako ostane nakon prve vrste, odnosno ashabu il-fara iz nasljednika. I treća vrsta, međutim, treću vrstu nemojte pisati, zato što nećemo imati vremena da govorimo, a je oko treće vrste postoji razilaženje među, među, među islamskim učenjacima, a to su nasljednici takozvani dhavil arham, znači dhavil arham rođaci, E, da li nasljeđuju ili ne nasljeđuju. Kod jednog broja, islamske usljenjaka nasljeđuju, kod jednog bure ne nasljeđuju. Međutim, mi ćemo se zadržati na ove dvije vrste. E, sad dobro slušajte. Sad nemojte pisati. Znači, prvo, ove dvije stvari morate da razumijete. I zato vam kažem, slušajte, ako je nekome buduje dosadno, od mene ima izun, slobodno nek izađe, nek pije kafu, nek uživa ali nemoj da koluta očima da gleda je da daje do znanja da ništa ne konta. Zato potrute se, a ja ću se potruti, da ovaj telefon tamo gasite, čije telefon ste? A ja se potruti da vam olakšam koliko mogu. Znači, imamo dvije vrste nasljednika. Prva vrsta nasljednika su nasljednici kojima je došlo u Koranu i sunnetu određen dio. Znači, na primjer, muž. Ako žena, nije iza, čovjek bio oženjen sa ženom. Žena umre. Ostao muž. Koliko muž nasljeđiva, muž može da naslijedi ili pola, ili četvrtinu. Ako žena nema djece, znači bilo sa njim i bilo sa nekim drugim, on uzima koliko? Polovinu. Ako ona ima djece, on uzima koliko? četvrtinu. Znači, muž, ovdje vam sad navodim primjer. Znači, muž je ova prva vrsta nasljednika, ashabul farais. Jel redu? Druga vrsta nasljednika je, na primjer, sin. Sin je nasljednik koji je došlo određeno u Koranu i u Sunnitu koliko nasleđiva. Negojen na takozvana asaba. I poslanika alihissalatu wasalam kaže podajte Imetak ashabul farajz, ono što ostane, onda najbližem muškom rodu. To su tako zvana asaba. I u tu asabu spadaju otac, spada sin, spadaju braće spadaju amđe. To su četiri vrste, prve vrste asabe. Uglavnom, znači, navodim vam sad i kažem vam, sin nema određen dio u Kur'anu ili sunnetu. Nego sin uzima šta? ono što ostane. I, na primjer, da kažemo, žena za sebe ostavila sina i ostavila muža. Kako će biti? Muž će uzeti koliko? Uzeti će četvrtinu. A sin će uzeti koliko? Uzeti će tri. Uzeti će ono što je ostalo. Znači, ono što je ostalo. Jel vidite kako to ide? Znači, ovaj prvi uzima? Znači, onaj koji je ovaj ashabul farajz, on uzima taj dio. Na znači, on nema da strahuje, da se boji hoće li ostati ili neće ostati. On uzima. Na primjer, žena pripada joj, to ćemo to, ćemo vidjeti, spomenuti. vidjeti ti vam se jedinaprije, ti u madresu ideš, ti ove stvari trebaš znati. nema je samo kriti. Na primjer, žena ima osminu. Žena kako god da bude, uzet ću osminu ili će se uzet četvrtinu, kao što ćemo pojasniti. Međutim, sin... On nema određen dio ne možemo znati neka sin može uzeti tri četvrtine, nekada može uzeti sve ime jetka. Naprimjer, desi se, umre čovjek i ostavio sina. Koliko će uzeti sin? Ostavit, uzet će sve. Sve što je ostalo, uzeće ko? uzeće sin. Jeste li razumili sad šta je razlika između Ashabu ili Farz i Asaba? Dobro, šta mislite ko je bolji? Ko bolje može da nasledi. naslijedi? Ashabu ili Asaba? Dobro, može li asaba nekad da bude da ne naslijedi ništa? Može. Kod islamsku čenjaka, ovo nije bitno sada ovom spomenu, kod islamsku čenjaka posti razileženje da li je bolje, da li je jači ashabul farzi ili jača asaba. Jedni kažu jedno, drugi kažu drugo. U svakom slučaju, asaba nekad može da uzme sve. Međutim, to ne može niko od takozvani ashabul faraiza. Međutim, ponekad može da se desi da nema ništa. Ponekada može da se desi da nema ništa. Dobro, jeste li razumili ove dvije stvari? Eh dobro. Sada ćemo počet da spominjemo se jednog, po jednog nasljednika o takozvani ashabul farzova. Ima li šta da vam je nejasno? Dobro. Prvi ashabul farz je muž. I muž ima dvije opcije. nači ima mogućnost da nasledi polovinu i ima mogućnost da naslijedi četvrtinu. Ima mogućnost da nasledi polovinu i ima mogućnost da nasledi četvrtinu. Polovina biva kada Ukoliko žena nema nema djece. Sakim sa njim ili sa nekim drugim. Bila sa njim, bilo sa nekim drugim. Dakle, znači, ukoliko nema djece ko? Ne on, žena. Koliko žena nema djece muž će naslijediti koliko jednu polovinu. A ukoliko ima onda će naslijediti jednu četvrtinu. I to imate u 12. ajetu: "Vlakum nisfu ma taraka azwajukum il lam yakullehunna in kana lehunna waladun falakum arbu'u mim ma Vama pripada pola. A pripada polovina onoga što ostave žene vaše ako ne budu imale djeteta. Ako budu imale djeteta, onda četvrtina onoga što su ostavile. Je jasno? Ovo je 12. ajet ove sure. Znači se ne možete piti koji ajet. Znači otprilike da znate, znači sve ilu 11. ilu 12. ilu 176. Vrate se na ove ajete i Ja sam bio u skriptu pripremio i sve sam ovako ovako vadio, dio po dio ajeta i stavljio ga, u ovo, međutim, to kadre bio da morate pisati. Šta ću vam ja na fakavan takav bila. Drugi nasljednik jeste žena. Žena ima dvije mogućnosti nasljeđivanja, isto kao muž, osim što je njena prva mogućnost da nasljeđiva četvrtinu. Četvrtinu, ukoliko muž nema djece, a ukoliko muž ima djece, onda nasljeđiva koliko Nasljeđiva osminu. To da znaš kad umreš koliko će te žena naslijediti. A? Jednu četvrtinu ako ti, ti umro i nemaš djece. Žena ti ostaje četvrtinu. Ti umreš, imao si djece, bilo sa njom ili s nekom drugom, tebi ostaje koliko? Ostaje ti osmina. Znači žena nasljeđiva kako? Ukoliko muž nema djece nasljeđiva četvrtinu. Ukoliko muž ima djece, nasljeđiva osminu. Nije teško, elle. Sato malo uključite i vidite kako je. Žene imaju veliku mogućnost da lahko uče farajs. Znači, žena Allah mi nauče farajs, to se kaže ovako. Ja kad sam učio farajs kod jednog šeha, i kaže meni šeha, kaže, ako ćeš da bolje savladi, savladaš ovo, Najgisto vrijeme što ja tebe podučavam, da ti nekoga podučavaš. Ja kažem odlično. Sačasovoj ja ženu podučavati. Ja počo s svojom ženom da podučavam, a mi bolje bolje kontra neke stvari nego ja. Ja na kraju nje pitam kako ide ovo, zato što žene imaju mogućnost, znaš kako žene odma znaju, ova tetka ove, ova sino tetkije, sin od uga. Je zato malo samo treba uključiti to ko je kome šta i puno će lakše ići. Zato žene imaju veliku, veliku mogućnost da brzo i da lahko uče farajs. Znači, to je od fadileta njihovog, njihovog razuma. Dobro. Znači, žena koliko nasljeđiva? Četvrtinu ili osminu. Muž? Eh, dobro. Naprimjer, evo sada. Kad navodim vam primjera sada, uvijek ćemo, naprimjer, spominjati sina. Uvijek ćemo spominjeti sina. Dobro. Umro čovjek, iza njega ostala žena i ostao sin. Ko znao? Znači, žena osminu, sinu, jesu, sinu, sve što, sve što je ostalo. Znači, sinu pripada sedam osmina. Dobro. Umre žena, umre čovjek i Nije imao djece. Ostane žena. Koliko pripada? Pripada Ko, ostalo kome je sinu. Jel? Četvrtinu ostal, ostalo ide, na primjer, da kažemo ostavila brata. Ostalo ide bratu. Znači jednu četvrtinu kome je mužu, a tri četvrtine, na primjer, ide kome bratu. Dobro. Da znate, znači muž ili žena, vi znate da... A, u nasljednom pravu ima nešto što se zove hađub, isključenje. Znači imate na primaradovi nasljednika da jedan isključi drugoga. Znači onaj jedan nasljednik može da drugog izbaci iz nasljednja. Međutim zapamite ovo, šest nasljednika nikada ne mogu da budu isključeni. Uvijek nasljeđuju ako se nađu. To je muž, to je žena, to je babo, to je majka, to je sin, to je čerka. Znači ovi šest nasljedstva nikad to možete kasnije zapisati, ne morate sad piti. uglavno da je, znači, muž i žena nikada ne mogu da budu isključeni iz, iz nasljedstva. Je li u redu? Idemo dalje. Ima li što nejasno? I ovo također u 12. majetu, znači, a njima, nači ko da zapiše... Naci, dokaz za prvu ustar, a njima četvrtina onoga što vi ostavite ako ne bude, ako ne budete imali dijeta, ako budete imali dijeta, njima osmina. Falahunna thummu mimma taraktun, ima osmina onoga što ste ostavili. Daću znači kojemu 12. ajtu sure nisa. E, sedecina je otac. Otac može da ima tri mogućnosti. Otac može da ima tri mogućnosti. Znači, dobro vam je bilo, naprim, možete kad pišete, ako naprim, napišete otac i ono razgranate, jedan, dva, tri. Ali pišete kako hoćete. Znači, prvo je šestina, drugo je šestina i asaba i treće je sam asaba. Uglavnom, prvo ćemo. Znači, prvo je šestina. Znači, prva mogućnost jeste da otac nasljeđuje jednu šestinu. A nasljeđuje šestinu ako se sa njim nađe sin ili sin od sina. Ovo zapišete pa ćemo pojasniti. Znači, prva mogućnost oca je da naslije jednu šestinu ako se sa njim još nađe sin ili sin od sina. Kako sad ovo? Polako sad. Znači, pazite ovo. Uno. Aha, odlično. Znači, uvijek kad kažemo, vidite ovo, kad kažemo brat, kad kažemo sin, pa da se čiji brat, čiji sin? Od meita, od onoga koji umro. Zato ovdje kažemo, na primjer, nasljeđiva otac. Znači, na primjer, umro čovjek i ostavio oca. Znači, njegov otac će ga nasljeđiti tako i tako. Pa, na primjer, kažemo, ovde, otac ga nasljeđiva da će uzeti jednu šestinu Sa sinom, ne sa svojim sinom Nego ako je Mejit Ostavio sina Znači umro Hasu Babo mu se zove Mujo I ima sina Muhameda Znači babo Mujo Ako ima sin tu taj Muhamed On uzma šestinu Znači umro čovjek Ostavio babu I mimo babe ostavio još sina Baba nasledljiva koliko? Baba nasledljiva šestinu. Znači, baba nasledljiva šestinu ako se sa njim još nađe sin. Normalno, misli od nasljednika. Či sin? Sin od? To je u stvari njegov unuk. Ali sad da kažem, ako ima unuk, to će vas samo zbuntiti. Znači, uvijek kada kažemo neko, babo, sin, majko, ono, misli se od majita. Misli se od koga? Misli se od majita. Znači, to je Wa li abawayhi kulli wahidim minhum as-sudus in kana lahu walad. Nači rotalima, znači doka kazrotelma, ovo što kažemo doka sto ako ste pisati ako ne ste morat, bitno je da vi znate koliko nasljeđuje. A rotalima svakom posebno šestina od onoga što je ostavi ako bude imao dijete, to je, ako ostavi, ostavi majit dijete i ostavi oca, onda će tada otac naslijediti koliko? Nasljeđe će šestinu. Druga mogućnost ima djeda ima više djece odlično Druga stvar jeste da mu pripada šestina i još mu pripada šestina plus ovo asaba. Naći sad će nasljeđivati ovo je mogućnosti će deda nasljeđivati kao da su kao da on, kao da su dvije osobe. Naci baška mu pripalo ovako, baška mu je ovako. A to je ako Kao u prethodnom slučaju, čovjek umre, ostavi oca i ostavi mimo oca, ostavi čerku ili čerku ocina. sina. Znači, kao u prethodnom, samo što umjesto sina, se sa ocem našla ko? Našla čerka. Znači, umro čovjek, ja sad umro i ostavio babu i ostavio čerku. Znači, prethodnom sam bio, ako sam umro, ostavio sam babu i ostavio sam sina Babo je nasjedio koliko? šestinu. Međutim sad i umjesto sina sa se nalazi sa se nalazi ko? sa se nalazi ćerka. Koliko će uzeti? Znači im, ima šestinu plus takozvanu asabu. Šta to znači? To znači sljedeće. Umro čovjek i ostavio oca i ostavio kćerku Čerka čeka u što će to doći kasnije, čerka uzma polovinu i metka. Babo će uzeti njen, rekli smo šestina plus aza, uzet će šestinu. Znači, šestina i polovina je koliko? Koliko god daje, znači, polovina. Nije šestina nije sve. Znači, djeja da će toga, znači, čerka će uzeti polovinu. Dejada da će uzeti, koliko? Uzet će šestinu. I uzet će još ono što je ostalo. Znači, uzet će šestinu i uzet će što je ostalo, ako je ostalo. Može da se desi da budu još neki naslijen da nastane, na primar, ako bi rekla da može tako da bude. Međutim, u ovom slučaju uzet će šestinu, znači, čerka će uzet polovinu, to ćemo kasnije s mojim polovinu, ne može da vas sada ova polovina zbuni. I uzet će šestinu i ako je još što je ostale, još će uzet taj ostatak. Ne, ne, ne, ne, nema to razmišći, nema Pazite, rek smo ashabul Faraiz, Nema oni ako, znači ashabul farajz Izračuna šestina, polovina poli. I svi oni imaju tu udjela u tome E ja, to je sad način matematicko Rješenje ti mesela To ako budemo imali vremena to ćemo rači od ili nakon što da Gledajte Onaj ko je ashabul Faraiz. Kada se kaže osmina Kada se kaže polovina Kada se kaže osmina Misli se o cijelog i Nema da ovaj uzme prvo ovo pa što ostane. Ne. Nego misli se o cijelog imetka osim u dva izuzetka kao što će doć u slučaju majke. A to je da uzimate rečinu nakon što muž, jedan od supružnika uzme svoje. Ali ne mojete, ne mojete da idete prije mene pa da onda sami se zbunite. Uglavnom, zaboravite ovo sad. Znači, bitno je da znate šta. Vraćamo se na bab. Babo nas teđiva Pod broj jedan šestinu. Ako je Mejit pored tog babe ostavio i sina, tada će babo uzeti koliko, uzeti će šestinu. Ako Mejit pored babe ostavi kćerku, babo će također uzeti šestinu i uzeti će još ono što ostane i medka ako ostane. Jeste li razumili? Ne govoriti jedna šestina, dvije šestine, tri šestine. Može da bude ništa, može da bude puno. Znači kaže ono što ostane. I kasnije imate formulu matematičku, to je vrlo jednostavno. Znači, sve vam ispadne, ona, sve vam ispadne lako. I treća situacija, pričekaj sad, sad ne možete, pričekaj. Treća situacija jeste da bude, znači, da ostane sam babo. Znači, niti ima sina, niti ima čerke. Koliko će tada naslijed ta će biti saba. Значи znači, ta duzima sve što ostane. Znači a saba je uzima ono što ostane. Ako ostane ako Meit nije ostavio ni sina ni ćerku, tada će otac biti otac će biti tada šta? Takozvana saba. Znate šta je saba? A saba je šta majiču? Pozva se što stisnemo <laughs> izmostara. Na primjer, umro čovjek. Evo rekao sam već na primjer ćerka. To ćemo doći. čerka uzma polovinu. Umro čovjek ostavio čerku, ostavio babu. Ali moj te govorim, te ko bude ko zna nikog digne ruku. Daće znači, ćerka rek'o sam polovina ide. Ostavio čerku i ostavio babu. Kolko ide tu? Znači, on uzma i šestinu i uzma, uzma sa odlično. Elvan vam teško malo, jes? Ne. Pazite, to sam sad rekao. Gledajte vama, još jednom ponavljam. Ja znam što je ja o vama, ali ja neću da vam ovo govorim, da vas ne bih. Znači, kada se ovaj određen dio, Znači, bilo da je polovina, bilo da je da četvrtina, bilo je da je šestina. Znači, to je od ukupnog imetka, ne od što je ostalo. I to kada imamo, na primjer, da ovaj uzima pola, na primjer, majka čerka, da kažem, uzma jednu polovinu. Pišemo, na primjer, ovako, majka, u stvar pišemo čerka, jednu polovinu. Ispod toga ima, na primjer, njena, njena, jednu šestinu. Sad imamo jednu polovinu, jedan, dva, imamo jedan šijesu. Tražimo njihov zajednički sadržilac i stavljamo ga vamo kao osnovu mesele. I onda dijelimo s ovim, dijelujemo s ovim. Znači, to se ide od osnovi metka. Uglavnom, neće to, to vam sada pojašnjava da vas ne bi zbunio. To ćemo ko uspije kasnije. Uglavnom, kada se kaže, ponovo ponavljam, bila polovina, bila osmina, bila šestina, to se misli od ukupnog imetka. Osim ima jedna, jedna samo mesela, to se zove Omerova mesela, kada je nakon kao što će do sada u slučaju majke reci a tu će grad a pina Karina ostao bis samana zbunio neni ovdje <laughs> Vidimo ovo, pašte, alo vas na radio. Hade još jednom ponovim. Znači, na prvi slučaj, otac, ili sin, ili sin od sina. Ja. Na prvi slučaj. Na toli važno svi su so drugi slučaj. Nastavnjači, ovaj, otac ili čijeka, ot, otac ima čijeka, pomožem ima čijeki, da ima ono otata čijeka od sina. Aha, ili čijeka, da li ima. Da, Ti spomete. <laughs> Vamo imate ako ostavi, sina ili sina od sina. Međutim, vam imate ako ste vi kćerku ili... Sina od sina. Pola, pola. Ko znao, ko bi obo znao? Ako ste vi kćerku ili... Kćerku od sina. Znači, ne kćerku od čerke. Znači, vam u svima sina ili sina od sina. Vam imaš kćerku ili kćerku od sina. Bint ili bint u libin. Zato što... Čerka od čerke je nešto što se zove Zavil Arham. Zavil Arham su svi između koga i mejita ima ženska osoba. I zato ćete vidjeti, kad budemo govorili o dedi, imaju dvije vrste dedeji. Pravi dedo, zove se djed sahih, pravi dedo i djed fasid, pokvareni dedo. Pokvareni dedo je onaj dedo između koga i mejita ima ženska osoba. Naprimjer, babu od babe je pravi dedo. Međutim, ovaj djed fasid je babu od babu od majke. Znači, ovdje je dobro, znači čerka ili čerka od sinog se način. Dobro. Je vam ovo jasno? Hajde, ko će ponoviti sve do sad nastavnike? jedno zajednički da ponovimo sve ove nastavnike. Imamo prvo muža. Muž nasljeđiva koliko? Nasljeđiva polovinu ako nema djece. Nasljeđiva? Žena nasljeđiva jednu četvrtinu ako, ako ima djece... Babo nasljeđiva jednu šestinu ako ima porednjega još ko ili sin od sina. Nasljeđiva drugo plusa sabo ako ima porednjega još ko čerka ili čerka od sina. I tri nasljeđiva sam asaba ako nema ni sina ni, ni čerke. Odlično. E gledajte samo jednu stvar da vam napomenem, to nam morate vi da znate. Ako nema babi, deda biva na njegovo mjesto. Naći sad ako vas neko pita, dobro mali, u ima dede ima. Al dede i babu. Allahu u Koranu, kada na primjer spomeni potomstvo, spomeni je djedove, spomeni u kontekstu aba wa taba'tum milati aba'i, slijedio sam vjeru svojih očeva, misli se svojih djedova. I zato svaki, na primjer, tvoj dedo u isto vrijeme ti je otac. Pradedo ti je otac. Znači sve se to naziva u šarijatskoj terminologiji može da se nazove, nazove otac. Znači, ako nema babe, na njegovo mjesto dolazi ko? Njegov babo. Ako nema njega, njegov babo. Ako nema njega, normalno, ako je živ. Međutim, ako ima babe, baba isključiva dedu. Na primjer, umro čovjek. Ja umro, ostavio svog babu, ostavio svog, svog djedu. Hoće li me djedu naslijediti? Neće, naslijedit će me babu. Međutim, ako nemam babe, imam djede, koliko djedu naslijedživa? Naslijedživa jednu šestinu. Ako ima ako ja ostavim sina ili sina od sina, naslijedživa jednu, šest, jednu šestinu plus asaba. Ako ostavim ja šta? Čerku ili čerku sina I nasljeđiva samo ako ja nemam Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni sina, ni čerke nas Uzima on sve Mađutim ako Ima babe, nema dede Jel to je jasno? Uh, Walđeddu mahđubuna Anil mirathi Bil abbi fi ahvalihi thalati Znači kaže se u stiho ima urahabi, Kaže dedo nema pravo Na nasljedstvo ako ima baba U sve ove tri situacije Znači što znači da Dedo je isto kao i babo, ako babie šta? Ako babie nema. Ajde ine. Pona bi kako babo nasljeđiva. Jednu nasljeđuje. ako ima. Dobro, nasljeđuje po dva. Dalje nasljeđiva Ako je? Ako je babok, čerključe. I naslediva sama ako? Ne, no, ne, ne. Kako žena naslediva? Jo. Ja. Djece? Kako muž? Dobro. Sledajći následnik je majka. Je l'mano sadno. Ozbiljno mislim da je namako malo sadno. Dobro. Majka ima tri mogućnosti nasljeđivanja. Majka ima tri mogućnosti nasljeđivanja. Prvo Ja šestina. A to je ukoliko nasljednik bude ima odjete ukoliko ja ukoliko majit šestina ukoliko majit bude ima odjete ili dva i više braće. Dva i više braći. Znači šestinu, ako mate ima dijete i ako ima dva i više braći. Druga mogućnost jeste trećina, ako nema djece niti dva i više braći. Znači, prvo je, šestina, ako, na, ako mate bude imao dijete ili bude imao dva pa više braće. I trečina ako ne bude imao dijete ili dva ili više braće. Znači, jedan brat, znači jedno dijete utiče. Međutim, ili da kažemo brat, međutim, usno je da bude dva brata pa više. Da budu dva brata pa više. Jel u redu? Znači, može da naslijedi šta jednu šestinu, može da naslijedi jednu trećinu. Jednu šestinu naslijedživa kada, na primjer, umro čovjek, na primjer, ostavio sam majku i ostavio sam sina. Majka naslijedživa koliko? Naslijedživa šestinu. Ostavio sam dva sina. Ostavio sam dva sina. Koliko da Isto je o šestinu. Znači jednog ili više. Ostavio sam majku i ostavio sam dva brata. Nasljeđiva koliko? Nasljeđiva šestinu. Ostavio sam majku i ostavio sam, nisam ostavio djece. Nasljeđiva majku koliko? Jednu trećinu. Ostavio sam majku i ostavio sam jednog brata. Koliko nasljeđiva? I sledeća mogućnost, sledeća stvar, odnosno treća mogućnost nasljeđivanja, e, to je ono što sam vam rekao, znači izuzetak, a to je nasljeđivanje trećine, međutim, ne trećine je, sad gledajte vam, ne možete pisaći, ne trećine iz osnove imetka, nego trećine nakon što se jednom od supružnika da njegov dio. To može da bude samo dva slučaja. U takozvanim meselama, u dvije Omerove mesele, jer je Omer Allahu ta'ala anhu tako presudi. A to je ako umre osoba i ostavi supružnika, znači muž ili ženu, završeno kumre, znači s jedno deo umro muško ili žensko, Znači evo, na primjer, prvo kažem umro čovjek, ostavio ženu i ostavio dva roditelja, ostavio babu i majku. Umro čovjek, ostavio ženu i ostavio babu i majku. Žena nasljeđiva koliko? Nasljeđiva četvrtinu. Majka nasljeđiva koliko? Majka nasljeđiva trećinu. Međutim, trećinu nakon što se iz imetka odbije četvrtina od koga? četvrtina od od žene. A čini trećinu da uzima od ostavi metka, nego uzima الثلث الباقي, trećinu što ostane nakon što u ovom slučaju ko žena uzme. Ili umre žena, ostavi muža, ostavi babu, ostavi majku. Muž će uzeti koliko? Polovinu. Žena će uzeti trećinu od znači jedne polovine i otac će uzeti koliko? Koliko uzme otac? Koliko uzme otac? Uzme ono što ostane od imetka. Znači otac je ovdje asaba, zato što nema niti muškog, niti ženskog djeteta. To je mogućnost nasljeđivanja majke. Jel u redu? A? Ah, dobro. Treća mogućnost jeste da majka uzme trećinu što ostane. Znaci trećinu onoga što ostane nakon što jedan od supružnika nakon što jedan od supružnika uzme nakon što jedan od supružnika uzme svoj dio. Alo redu? Znaci nakon što jedan od supružnika uzme svoj dio. Majka uzima trčinu što je ostalo imetka. To može da bude samo u dva slučaja. Znači, to može da bude samo u dva slučaja. A to je da umre čovjek ili žena i ostave muža ili ženu i dva roditelja. Hm? Znači, može da bude samo dva slučaja. Prva je znači situacija, umre čovjek ostavi ženu, ostavi babu i majku. Ili umre žena, ostavi muža, ostavi babu i majku. Mužu će se dati polovina, odnosno ženi četvrtina, majka uzima trećinu što je ostalo i otac uzima ono što je ostalo poslije toga. Šta mislite? Što ovdje majka nasledđiva trećinu od onoga što je ostalo? A što ne nasljeđiva rečinu iz osnova i metka? A? A? Osnova je bilo, polako, polako. Osnova je bilo da uzme rečinu iz osnova i metka. međutim, Omer je presudio jer je rekao uzima ono što je ostalo. Zbog čega? Supluk ne dobiva šestinu. Ko je rekao da je dobiva šestinu? Supluk do, do, do, dobiva ono što ostalo. Ja mislim to, mislim sada. Dobro? Allahu alim kažu da je Omer radijallahu al, anhu tako presudio što kada bi ženi da smo je dali iz osnovi metka trećinu onda bi ona tu nasjedila više nego on, a on je muškarec. I kažu da istog razloga presudio da uzima trećinu što je ostalo. Allah najbolje znao. Dobro, idemo dalje. Ko će ponoviti do sad svakog nasljednika i njegova stanja? Da gdigne ruku. A? A Daj, volat. Ne možete da se razočajan da zatvorim sve da imam. Ajde. Ne mogao gledat. <laughs> hajde. Ne bih onda. Ova iza teba će li tamo ova, što se smije. Ti, ti. Hajde sa mene. Aha, hajde, Nelo. Dobro. Polovina. S Shodno jeli? Dobro. Jana. Dobro. Dalje. Babo. Ili ma ima sina? Ima ako ima sina i ako ima ćerku? Što ostani ako nema ni sina ni ćerku? Majka. Dobro. Ako, trećina, ako? Ako nema? Ako nema, i ostav, ostavio dijete ili dva i više brata. Ako ostavio dijete ili dva i više brata, uzima koliko? Šestinu. I ova treća, omero omesala. Dobro. Hoćemo se odmoriti malo? Hajde. Hajde.